«Кобито, але село!» «Що таке село?» «Село за шагаєм тягнуло, я від нікого в селі злого слова про Шагая не чув. Діти липнуть до нього, а батьки його хвалять, бо і є за що. Такого учителя зі свічкою в білий день шукати». «І я то кажу», – притакнула Ганя. «А все ж таки люди невдячні сотворіння. Не знаю, чи за намовою Кирикучки, чи з якої іншої причини». Досить, що пішла така чутка, що через Шагая на село великі тягарі впадуть, що від жнив прийде двокласівка, скажуть, будувати нову школу і тому ровану на поверх, що лиш не староство й повіт, але й скарб дуже злим оком дивляться тепер на житничан, що по прийдеться їхати аж за три милі і таке інше. «І що?» – спитав отеці Лецький. «Деякі перестрашилися, от казали, поки не було Шагая, то був спокій, а прийшов Шагай і пропав спокій» також не мали нам кого прислати, та й Шагая. Знайшлися такі, що доповіли пану Шагаєві, як то люди відплачують йому каменем за хліб. Він гризся, гриз, аж... І не доповіла, тільки буцім пригадала собі, що має робити каву і пішла збирати сметанку. Отець Ілецький глянув за нею і сумно похитав головою. Так воно, так, погадав собі, залюбилася дівчина по самі вуха. Іще ближчим став для нього Шагай, буцім вже до родини належав. По вчесній каві казав собі подати хутро. А ти ж куди, здивувалася добродійка Ілецька. Піду відвідати Шагая, християнський обов'язок хорого посітити. Тепер, вночі, ще де посол й і впадеш. Отець Ілецький помолодецьки притупнув ногою то ти вже мене за такого старого діда вважаєш, а я ще навіть внуків не маю, додав жартуючи. Казав собі подати палицю, поставив ковнір і пішов. Шагай лежав, біля нього сидів Семаківський, розказував щось смішного, щоб хорого розвеселити. Але йому це не вдавалося. Шагай всміхався, як за напасть блідою гіркою усмішкою. Змарнів і мав спечені від гарячки уста. Побачивши отця Ілецького, припіднявся. «Лежіть, лежіть, пане професор», – заспокоював його Єлецький. «Я лиш на хвилину зайшов, щоб побачити, що з вами діється. Хорую очі добродію. Бачу, бачу. Але чому ви нас вскоржу не повідомили? А то ми лиш щора від сторожихи довідалися, що ви лежите в ліжку. Так, не годиться робити». «Я знав, що отець Добродій мали гості, і не змів турбувати», – виправдовувався Шагай. «А до того це от така собі звичайна перестуда?» «Звичайна перестуда?» І отець Ілецький глянув на ліки, що стояли біля недужого. «Взивали лікаря?» – спитав. Семаківський зам'явся. «Ні, то я був у місті і приніс. От якоїсь трутки в аптеці намішали». Отець Лецький подивився уважно на Шагая і на Семаківського. «Доброго товариша маєте», – сказав з докором «Нема що казати, замість прийти до мене, взяти коні поїхати за лікарем То він сам побіг, прості за слово, виваливши язик Добре, що й собі не перестудився «Ей, панове, панове, хочете, щоб ми з жінкою погнівалися на вас?» «Ні, того ми ніяк не хочемо», – відповів Семаківський але годі будь-чим старших і поважних людей турбувати, правда, Шагай?» Шагай притакнув головою. «Розуміється, мені так совісно, що отець добродій трудилися на мене. Та ж це ніч і непрометана стежка. Ні, дійсно, такого гостя я ніяк не сподівався». «Лишіть, пане Шагай», – махнув рукою отець Ілецький. «Я ще вчора повинен був вас відвідати, але Бог мені свідком що не міг». «Ну як же ви почуваєтеся? Краще, правда?» Але прошу вас, не вставайте, поки не поправитеся цілком. Перестудою і нежитом всяке лихо починається. Добре, що йому це отець Добродій сказали, бо він мене слухати не хоче. Вже нині зривався і хотів іти до кляси. Ледве я його втримав у ліжку. Найкраще сховати одяг, пане Семаківський, з хворим деколи треба як з дитиною поступати. Шагай сумно похитав головою. Нібито ви, Семаківський, не знаєте, на яким я возі їду. Чим раз більше ворогів маю? Ворогів? здивувався отець Лецький. Я тільки про Кирикучку і його заушників знаю, а село було за вами. Було зітхав шагай але не є. Я вже їм надоїв і не дивуюся. Багато людей натерпілися через мене. Кирикучка доброго їм часу дає, переслідує їх де і як тільки може, особливо за вибори межиться. Тепер він так річ повів, що нової громадської ради не затвердять і за кілька місяців, а може аж за рік вибори розпишуть. За той час, гадає, вигристи мене, декого застрашити, декому піддобритися, ще іншим дещо обіцяти і далі залишитися вітом. «Того ніяк не буде», – обрушився отець Ілецький. «Такий шкідник і деморалізатор не може стояти на чолі громади». «А стоїть же», – підхопився Маківський. «Стоїть». Бо годі було його повалити, село було темне й затуркане, але тепер, коли маємо вже таких залісних, то кирикучки терпіти не будемо. Я перший ні. Щоб мені прийшлося навіть до Львова їхати, то поїду, ані грошей, ані здоров'я не пожалую, а такого деморалізатора не стерплю. Або він тут, або третього не дано. Як інакше не можна буде, то до митрополита піду, най він щось радить». Той нерозкаяний грішник моральною гниллю ціле стадо мені заражає, а зате відповідь нам дає перед Богом. Старенький панотець запалювався слушним і довго стримуваним гнівом. Видно було, що не на вітер слова пускає, що в нім дійсно розбудилася приспана енергія. Шагай дивився і мовчав. Самаківський не вмів тримати язика за зубами. «Але що з того Шагаєві прийде?» – спитав. «Заки сонце зійде, роса очі виїсть. Заки отець Добродій позбудуться кирикучки, то Шагая в житниках не стане». Шагай скривився. «Лишіть, Семаківський, лишіть. При чим тут я? Перенесуть, то перенесуть. Велика річ. На те Шагаї є, щоби їх переносили». «А як зовсім усунуть?» – спитав. «Мов батгом по воді луснув Маківський. «То усунуть. Світ не завалиться», – відповів Шагай. Я на це приготований здавна. І що тоді робити з собою? Приставав до нього Семаківський. Що Бог дасть, на здорові руки все робота знайдеться. Отець Ілецький розглядався по хаті. Було тут чисто, але бідно. Так бідно, що його аж під серцем замлоїло. Боже ти мій, учився хлопчисько, здавав матуру і кваліфіку. Все-таки якийсь інтелігент. І тепер так бідує. Бідує? а не піддається. Характер. А ми, і коли в душі старенького паноця були ще якісь останки упереджень до марного і усіма недооцінюваного становища сільського вчителя, то вони тепер щезли, як щезає дим під подулом вітру. «Не журіться», – сказав, простягаючи до недужого руку, – «Бог ласкав, якось воно буде, на всякий спосіб не забувайте, що на житницькому приходстві є двоє старих людей, які вам сприяють». А потім щось подумав і додав, «Ми всі троє щиро вам сприяємо, пане Шагай».